Книга Буття Розділ 46 Вирушив Ізраїль зовсім, що було в нього, і, прийшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видаві сказав до Ізраїля «Якове! Якове! Він же озвався «Я тут» і сказав «Я Бог, Бог Батька Твого, не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з Тебе великий народ, я сам перейду з Тобою в Єгипет, я і виведу Тебе напевне назад, а Йосиф рукою своєю закриє Тобі очі». І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова, свого батька, і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були надбали в Ханан краю, і прибули в Єгипет. Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх, і синів своїх синів, дочок своїх, і дочок своїх синів, усе своє потомство привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет. Яків і сини його. Первісток Якова – Рувим. Сини ж Рувима – Ханох, Палу, Хецрон. Та Кармі. Синиж Симеона, Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар та Саул, син Ханаанянки. А сини леві Гершон, Кегат та Мерарі. Сини ж Юди. Ер, Онан, Шела, Перец та Зерах. Але Ер та Онан померли в Ханаан краю. Сини ж переца були Хецрон і Хамул. А сини Ісахара, Тола, Пува, Іов і Шимрон. Сини ж Завулона, Серед, Елон та Яхлеел. Це сини Лії, що їх вона породила Яковові в Падам Арамі. З дочкою його Діною. Всіх його синів та дочок було 33. Сини Гада – Ціфйон, Хагі, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді та Арелі. Сини ж Ашера – Імна, Ішва, Ішві, Верія та сестра їхня Серах. І сини Верії – Хевер та Маркєл. Оце сини Зілпи, що її Лаван дав Лії, своїй дочці. І цих вона родила Яковові – 16 душ. Сини Жрахилі – жінки Якова – Йосиф і Веніамин. В Йосифа народилися в єгипетській землі Манасія і Верія. Ефраїм, яких уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. А ось сини Веніямина – Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупім, Хупін і Ард. Це сини Рахилі, які народилися в Якова. Всього 14 душ. Син же Дана Хушим. А сини Нафталім, Якцель, Гуні, Єцер і Шиллем. Це сини Білгі, що її дав Лаван Рахілі, своїй дочці. І цих вона родила Якові. Всього сім душ. Всіх же душ, що приналежали Яковові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова, було разом 66. шість. А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було дві душі, всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет, 70. Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду щоб показати дорогу в Гошен. І прибули вони в Гошен землю. Тоді Йосиф запряг свою колісницю і виїхав на зустріч Ізраїлові, батькові своєму, в Гошен. З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї. Та й каже Ізраїль до Йосифа, «Тепер хай і вмираю, коли бачив я твоє лице» що ти живий ще. А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого, поїду та сповіщу фараона та скажу йому, брати мої і дім мого батька, які були в Ханан краю, прибули до мене. Вони ж, пастухи, ходять за стадами, отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають». Коли ж отже фараон вас прикличе та й спитає, Коли чого ж ви пораєтеся, то ви скажіть, Раби твої були скотарями з Малку аж до цих пір. Ми так, як і батьки наші. Скажіть так, щоб вам осісти в гошен землі. Гедують бо єгиптяни всіми скотарями».